care chiar este creștină, din Brașov, se numește The Marker și însă reprezentanții României au câștigat în uh, Battle of the Bands în România și după aia au mers în Anglia și au luat, dacă, dacă țin bine minte, medalia de argint sau de bronz, una din cele două. Așa că e tare! Uh, anul viitor, poate Dunamis, mergeți voi acolo și, și cântați bobog, împreună cu Bechi, da, uh, acolo special. Uh, bun. Mai sunt, mai sunt încă o săptămână din ș, vacanță, uh, trăiți la ma, mai, o săptămână și câteva zile, normal. Uh, Steți bucuroși că se termină vacanța sau sad? Okay. Pentru unii, pentru unii dintre voi, pentru ceilalți, e uh, viața obișnuită. Cine astăzi, uh, cine în, în uh, toamna asta intră la facultate și pentru prima dată, nu merge la școală de 15 septembrie. Numai să vedem aici. Hai să aplaudăm aici pe absolvenții noștri de liceu. Alta e viața. Alta e viața. Ok? Trezi la maxim ultimele zile. Bucurați-vă uh, din plin. Mai este și soare, așa că folosiți fiecare moment cât puteți de mult. Ok. Uh, Haideți să deschidem Biblie în seara aceasta. Noi, în fiecare seară. Uh, nu venim aici să ascultăm Opinia unei, unei persoane Ce crede Călin, ce crede Ted Și noi întotdeauna ne, ne ba, uh, Sursa noastră și uh, cum ar fi Temelia noastră este Biblia okay? Și Biblia este cuvântul Inspirat de Duhul Sfânt La 40 de autori Și acei autori au scris, au fost inspirați de Duhul Sfânt Și fiecare cuvânt care este în Biblie este pus acolo exact la locul lui de nimeni altul decât Duhul Sfânt. Ok? Și de aceea cuvintele care le citim în seara asta nu sunt doar niște cuvinte dintr-o poveste, uh, ci cuvinte care, prin care Dumnezeu poate să-ți vorbească așa, că așteaptă-te la ceva special. Ok, deschidem la cartea Iona. Iona. Nu Ion, ci Iona. Ok? Nu este fată, este băiat. Iona. Um capitolul 1. E o carte mai greu de găsit. Cine și-a adus Biblia în seara asta? Nu -am, am mai pus întrebarea asta. Cine și-a adus Biblia în seara asta? Hai să le vedem aici. să aplaudăm pe cei care și-au adus Biblia. Felicitări! Ok? Aveți sabia cu voi, aveți hrană în caz că nu mâncați, nu aveți bani ca să cumpărați la cafea la sfârșit, aveți Biblia, vă hrăniți cu ea. Ok. Nu no, bun. Hai să, hai să citim începând cu versetul 1. Citim doar trei versete, după mergem mai departe. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiului Amitai, astfel: Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a băgărât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Mesajul de astăzi, chiar dacă poate nu o să înțelegeți din prima de ce l-am numit așa, se numește Mă iubește Okay? Asta este cu semnul întrebării, uh, titlul mesajului. Hai să ne rugăm, să-i lui Dumnezeu și aș vrea tu să-i acolo unde ești, lui Dumnezeu. Doamne, dăm urechi să aud ce vrei tu să-mi spui mie astăzi. Fiindcă mesajul care Dumnezeu, mi l-a dat, nu cred că e numai așa ceva o povestire ca să ne uh, uh, adormă puțin. Nu, este ceva ce Dumnezeu cred că vrea să-ți vorbească ție. Așa că e ce cere tu. Doamne, ajută-mă eu să înțeleg ce vrei să-mi comunici mie. Okay? Hai să ne rugăm. Doamne, vreau să mulțumesc, Doamne, pentru că încă suntem în vacanță, putem să uh, simțim aerul uh, și încă ne a dat vreme bună. Îți mulțumim. Pentru tot ceea ce tu ai făcut vara aceasta, uh, taberele în care am fost, doamne. Uh, mă rog, să bine cuvinte seara aceasta. Și mesajul care mi l-ai pus pe inimă, mă rog, mă mă ajut, doamne, să-mi dai capacitatea să pot să îl transmit cât mai bine, ca fiecare doamne să înțeleagă ceea ce tu vrei să ne vorbești, fiecăruia, individual în seara aceasta. Îți mulțumesc că tu ești un zeu bun și tu vrei să ne comunici. Mă rog, ca astăzi să ne deschizi urechile, să auzim și să înțelegem și să aplicăm ceea ce tu vrei să ne spui. Și spune. Amin, amin. Uh, când eram mic, uh, nu prea eram persoana care intram în prea mari, aveam, făceam mari probleme părinților mei. Nu, uh, nu eram persoana care uh, eram prea mult pedepsit, dar au fost dăți în care uh, am făcut și eu prostii și am fost prins, parcă de fiecare dată eu eram tipul ăla de persoană care, când greșeam, când făceam o boacănă, Parcă atunci vedea mamii, vedea bunicul, vedea, toți vedeau. Și erau întotdeauna pedepsit. Uh, așa că nu prea mi fost, mi-a fost întotdeauna frică ca să fac ceva, că de fiecare dată parcă eram prins. Și mulțumesc Dumnezeu că mă lăsa să fie prins, că altfel cine știe unde ajungeam. Și uh, pedepsele deja le cunoșteau, erau categorii, erau pe categorii, diferite tipuri de pedepse care părinții mi le dădeau. Bunicii nu așa mult că nu știau ce o să zică părinții noștri, dar... Părinții noștri aveau mai multe categorii. De exemplu, prima categorie care o folosit-o, când eram mai mici, o foloseau asta, că după aia și a da seama că nu prea am ascultat, ne punea la colț. Să stăm acolo în colț, în colțul de rușine. Și să stăm acolo și toți se jucau și noi suntem faza nasoală, când ești mic nu prea ai multe idei, nu știi la ce să te gândești și când stai singur parcă te plictisești mai mult, parcă mor de pliti Și că pentru mine era o tortură să stau singur, mie îmi place să vorbesc și chiar câteodată vorbesc prea mult. Sper să nu fie cazul și în seara asta. Uh, ok, dacă da, numai uh, faceți-vă că uitați la ceasuri. Wow, ok, că linde, bun, glumesc. Și uh, uh, aia era o categorie Aia mă, mă era după aia, era următorul nivel, era faza cu mâinile sus, să stai cu mâinile sus în colț. Aia era, era grav, fiindcă, ok, era primele câteva minute, era, ok, mâinile sus, dar după aia când ajungea greutatea mâinii, deja, parcă fiecare secundă era un chin, oh, uh, uh, și după aia mai era și varianta să stai într-un picior, nu știu dacă vă aplicat, să stai în picior, nu, grav. Deci grav, e ok primele secunde, după aia e grav de tot. Și mă tot gândeam, când mi se aplicau pedepsele astea, mă, părinții mei chiar mă iubesc, nu-i rușine uite-te ce fac cu mine, mă chinuiesc aici ca un câine, acolo în colț și uh, după aia au venit tati cu o idee să facă ceva și mai fain mai ales că noi eram băieți, legea a venit mai târziu, și așa că noi eram cu mari probleme, noi eram pedepsiți mai mult, și s-au gândit ce-ar fi în loc de pedepse. De ce să mă tot chinuiesc acolo, să dau cu unui au sau nu știu ce, sau să-i pună? De ce nu îi pun să facă flotări? Aia ne plăcea, ne simțeam că e puneam unul de celălalt ok, cine face mai repede, 20-30 de flotări, și ne simțeam așa tare. De-aia, noi băieții, mai ales frații Ciu, nu am mers la n-am avut nevoie. Am băgat așa tare. 20, 30, așa, în fiecare dimineață, nu mai fain. Ne-am menținut fizicul. Dar cel mai nasol fost, era pedeapsa cu nu Nu iaua la fund, nu iaua la mână, era grave. Cel mai grav era când mami era acasă și tati nu era acasă. Și mami, cel puțin mama mea, Ia, era așa milă să ne lovească, nu prea plăcea e ca să, ca, să, ca să ne pedepsească, dar câteodată așa deci ni se încărca carul așa de mult, nu mai rezista repede, repede, aduce repede un uiau și țineau nu ele acolo sus pe dulap și mami era grav, că mami nu prea se uita era da! și dădea numai și câteodată nu dădea la fund sau undeva, dădea peste mână, mam! De aia, eu ne, noi ne bucuram când era tate acasă, într-un fel ne bucuram că tatea avea o tehnică, el știa unde să dea direct la țintă uh, și tati era chiar, chiar avea o tehnică Avea, era, era avea o tehnică Unii știți despre tehnică asta Tână una când făcea ceva boacă El venea acasă și era camera mare Și biroul lui era în camera mare Și uh, venea și îi spunea Călin, uh, nu, hai nu, mai mai puțin birou Știam deja, da Și, Călin, uh, uite, uite aici Biblia Oh, nu, știam ce urmează Călin, deschide la uh, proverbe uh, Capitolul uh, 13 cu 24 Și uh, citeam uh, tremurând Și știam ce urmează să citesc uh, Cine cruță nu ia Urăște pe fiul său Dar cine îl iubește îl pedepsește imediat Și spunea Căline, așa cu zâmbet uh, Căline, eu te iubesc uh, Ai greșit grav astăzi, mi a spus mami ce ai făcut Ok, uh, pedepsa este 20 de lovituri cu nu iau Oh, nu, dar... Uh! Și uh, după aia începea. Faza, faza interesantă e că eu începeam să. Uh, el începea să aprince ori mâna, ori, ori la fund, ok? Auci, alea la fundă erau grave. Uh, mai ales după erau și mai grave. Și începea să dea și pf, pac o dată, puș, pac a doua oară, pac a trea Și după aia se oprea puțin și îmi spunea, căline, tu știi că te iubesc. <laughs> Și după aia îl vedeam că tati începea să râde Nu mai putea că nu mă vedea pe mine era eram așa necăjit El începea să râde după aia și eu plângeam Și <gântări> râdeam în același timp Și pac, de acolo uh, Faza e că cu întreaga uh, întreg, Această tehnică care o folosea tati mă, Măcar înțelegeam că părinții Mă pedepsesc din cauza că mă iubesc Și uh, preferam Tati să mă pedepsească la mami Doamne ferește uh, Făcea în cruce orice Doamne ferește să nu-i menească mami de dea peste picioare. Și mai gravă, ok, știți, peste picioare, peste mâini dacă te dea. Uh, după aia mi s-a întâmplat odată, apropo de PDS și apropo de Cluj, că avem aici cenare de Cluj, au venit uh, odată un om al lui Dumnezeu din Cluj, tipul ăsta știa uh, Biblia pe de rost. Deci nu glumesc, deci porțiuni mari le știa pe de rost. Au fost păstori la oi și așa, așa, n-au avut ce face și o, în loc să, să facă ce fac, de obicei păstor la oi, stau numai și pe cer și suflă în, în frunză sau nu știu ce fac, uh, Ăsta o citi Biblia de așa multe ori încât știa pe pederos virgulele, uh, paranteze tot. Se numea un, un tip simionuc, nu știu dacă voi ați auzit de el, ok? No, și era prieten bun cu părinții mei și el uh, venea și, o uh, venit odată și mami și tati erau în camera mare și ne-au spus mie lui Ted și Ludani, bă, băieți, liniște, mă, astea, omul lui Dumnezeu, mă, aș vrea, acolo, liniște, mergiți în cameră, mergiți la culcare. Uh, nu, ok, no, n dar nu puteți să mergi la culcare. l no, bun, țineți becul apins la lin, șt, no, bun stai acolo, știi, ca și copil, te plictisești, ok? Stai puțin, stai, stai, câteva, stai câteva minute, ok? Hai să ne jucăm fazan, hai să ne jucăm fazan. Ok, ne-am jucat fazan, te plictisești, petrești la altceva. Și am început să uh, ne-am gândit la ce? Bă! n am mai jucat niciodată, bă, taie cu perii. Dar ne a zis, bă, deci nimeni nu-ți piară, deci numai, așa, numai direct. Ne-am gândit că e silențios, perină, ce gălăge poate să facă. Și uh, a, am început noi acolo, eu, fiecare era tabăra lui, deci nu era cu echipă, că eram trei, nu puteam să ne împărțim jumătate. Și, pac, pac, pac, pac dădea unul, unul încoace și ne băteam acolo și vine mami, pă, liniște! ok, oi, oh, scuze, mami, okay. Noi ne a împărțit cum eram, okay? Mai ales în seara știi, parcă atunci când. Când trebuie să fii cel mai cu minte Atunci îți vine chef să faci mai multe prostii Așa era seara Aveam energie, parcă nu știu ce Am mâncat prea mult, nu știu, în ziua respectivă Și uh, noi acolo ne băteam, nu știu ce Și au venit pedeapsa. Părinții erau acolo, așa că ei nu au putut să ne pedepsească Așa că o pediapsa a venit așa din, De la sine Și dintre toți trei Eu am fost cel special okay? Faza, uitați-vă, cam, cam așa A fost ca în filme okay? Vine Ted Cred că Ted a fost, așa țin minte În memoria mea de încopilărie no, Ted vine cu Perina și l am văzut Și n-am așa, deja am văzut filme Știi și faze cu kung fu, Bruce Lee, nu știu ce Și eu hu Nu am uitat în jos Acolo era colțul de la mobilă Și direct am dat Până în ziua de astăzi am aici Arcada spartă. Am văzut pentru prima dată în viața mea televiz în acea seară Serios Am văzut televiz după aia Sânge, o curs peste tot, acolo în cameră. După aia, normal, toată uh, uh, toconciliul ăla care a avut loc în camera mare s-a terminat. Au venit și, fratele se mi-au oh, hamar, doamne, ce s-a întâmplat? Noi, și tatii și mami, și au fost grav de tot. Dar acolo am fost pedepsit, acolo mi-am dat seama, ok, pedeapsa direct, doamne, uh, cine știe ce s-a întâmplat, dacă noi continuam să ne tot batem acolo cu penile, poate devenea mai grav, că noi aveam și balcon, poate săneam pe balcoane, doamne, ferește, nu-i bun. protejat și am învățat un lucru toate fazele astea, am învățat că, ok, primul rând, părinții mei mă iubesc, chiar și când mă pedepsesc și vor ca să mă păzească de la faze mai nasoale. În al doilea rând, mă da seama că când, când Dumnezeu nu e acolo, cum noi majoritatea începem să creștem și cred că majoritatea dintre voi, părinții, nu vă mai pedepsesc așa cu nuiava așa cu fazele astea, dar avem câteodată impresia că atunci când Dumnezeu lasă, cum mi s-a întâmplat cu faza asta, uh, avem impresia că Dumnezeu e rău poate că din cauza că ai avut un, uh, familia, în familia ta părinții tăi uh, nu, -au, nu au fost așa de cum a fost tatăl meu au avut o tehnică faină care chiar am simțit că uh, m-am și râdeam, plângeam râs cu râs uh, râs cu plâns, balgă de mânț, uh, deci erau toate împreună am înțeles că totuși mă iubesc dar se întâmplă câteodată când Dumnezeu lasă anumite lucruri să se întâmplă în viața noastră că dăm vina pe El de ce o să Dumnezeu să se întâmple asta și Astăzi vreau ca să îți arăt Că Dumnezeu câteodată Așa de mult te iubește Încât câteodată Ca un părinte bun, toți tot spune Mă, nu mai fă Mă, te tot sfătuiește Mă, ascultă Mă, termina să faceți linște Și Dumnezeu spune În alte moduri ție Mă, nu mai petrece timp cu persoanele alea Mă, nu mai te uita la lucrurile alea Mă, nu mai ascultă muzica Și tu te nu asculti Și lucrul lucru care face Dumnezeu Este în timp ce noi alegem calea asta să, al neascutării, el câteodată se depărtează de noi și ne lasă de capul nostru. Și ca să vedem cât de nașpa este să fim departe de el. Câteodată ne lasă să gustăm puțin din iad, nu că ne urăște, Și văzând că nu ascultăm, numai să gustăm să vedem că minciuna lui Satan, că iadul în iad distrezi, e o minciună grosolană. Și asta își să ne uităm la viața lui Iona, să învățăm toți, ok? E, cum spune proverbul ăla uh, e mai, e, înțelept este cel ce învață din greșelile celor uh, nu, din greșelile proprii okay? geniu este cel care învață din greșelile celorlalți. Așa că astăzi ar vrea ca să fim toți genii okay? și să învățăm din greșelile lui Iona n-aș vrea ca niciun dintre voi să ajungeți în situația lui Iona un dintre voi știți povestea? Bun uh, Așa vrea să spui vecinului tău fiți în asta geniu fiți în seara asta geniu Spune încredere, hai să fim mai astăzi toți genii Vă consider pe toți genii De aceea m-am gândit să învățăm din, uh, din situația prin care a trecut uh, Fratele nostru uh, din altă generație, Iona Să începem călătoria și să aș vrea ca să fii atenți Să înveți tu pe bielea ta uh, lucruri care ar, trebu ar fi trebuit Iona să le învețe Dar din păcate el a, fost, el a ținut puțin mai mult Versetul 4 spune după ce Dumnezeu a vorbit, merge la Ninive, el, a, a, eu mă duc la tarz, n-am chef. Din diferite motive, nu intru în, în, în subiect, dar el nu a vrut să meargă. Aflăm mai încolo de ce anume nu a vrut el să meargă, că credea că Dumnezeu, dacă merge să le spun la Ninive, poate ea se întorc și nu, nu vrea, că el, chiar Ninive, i-o asuprit. Pe ei ca și țară. Și o zis, nu, nu mă nu, o să merg acolo și eu să se întoarcă și tot să ieri și nu o să-i distrugi, vreau să-i distrugi. Și merge în cealaltă direcție. În seara asta aplicăm toate astea la fiecare dintre noi. Așa că s-ar putea ca persoane să fie aici în seara asta și Dumnezeu să o vorbiție ceva specific, clar. Clar ca zeu. Când Dumnezeu vrea să spună ceva, nu, îi din asta care nu știe, bă, cum să, în ce limbă, el știe exact cum să spună și e vorbi ceva clar. Dar tu ai ales să mergi în cealaltă direcție. Ok? Și vreau să-ți arăt astăzi că Dumnezeu te iubește și ce, ce s-a întâmplat, lui Iona, se poate întâmpla și ție, sau poate că deja ești în anumite faze, dar totul depinde de tine. Ar putea ca să te oprești unde ești și să nu, mergi, să nu meargă lucrurile mai departe. Bun. Versetul 4. Dar Domnul a făcut să sufle un mare, un, pe mare, un vână praznic și a stănit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Un lucru care se întâmplă Iona, clar, o decis să ne asculte Cum eu am decis să ne de mama mea În seara aceea care trebuia să fie specială A devenit nasoală uh, Și Iona uh, Merge pe vas, e cred că tot e ok Ca și cum ar merge în croazieră Mergem în Spania, Tarsis era în Spania El trebuia să meargă în cealaltă direcție El merg în Spania uh, Și merge acolo, merge în direcția În Spania, dintr-o dată o furtună Un lucru care se va întâmpla dacă, nu, dacă alegi calea aceasta a neascutării și din nou învățăm uh, vrem să fim genii, să învățăm din, din greșeala lui Liona, un lucru care se va întâmpla Dumnezeu va lăsa, fiindcă tu tu alegi asta, tu alegi să mergi să te depărtezi de el, va lăsa furtuni în viața ta. Lucruri care să te scuture puțin. Numai dintr-o dată, prietenii tăi cei mai buni, dispar. Te bârfezi pe la spate. Se întâmplă o fază. Doamne ferește, au zis aici, cineva. Uh, da, se întâmplă lucruri furtuni. Dintr-o dată Primești o amendă Și o amendă din aia așa, nasoală, nasoală Domnul m-a protejat să, uh, am, fuc, am călcat legea Într-un anumit mod, am trecut peste, peste o linie Care nu trebuia și domnul -a avut, Am primit amendă Chiar acum, nu, de două, de două, de două de trei săptămâni De aceea uh, M-am reîntărit în dorința mea ca să ascult legile Că altfel e grave Exact când am trecut linia aceea Exact atunci venea poliția, din nou Deci faza aia cu, mă prinde totdeauna Deci la mine totdeauna funcționează Doamne. Ok, îi mulțumesc domnule că cine știe ce se putea întâmpla Poate lovea în ceva mașină În fine, Dar, în timp ce tu Alegi să nu de Dumnezeu El de, din, din dragoste pentru tine Lasă unele Furtuni în viața ta Și furtuna aceea îți minte ca să te trezească Bă, ceva nu în regulă Acum știu situația cu Iov, cum Dumnezeu a lăsat unele situații nasoale să se întâmple în viața lui, lui Iov. Uh, a fost altă lecție. Acum vorbim despre Iona. Câteodată Dumnezeu lasă unele lucruri, vrea să ne crească, să ne... dar se, se poate întâmpla că dacă tu nu ai ascultat, El să lasă unele furtuni, să te lasă de, de capul tău. Așa cum tatăl meu m-a învățat, el uh, îi plăcea să ne învețe uh, lucrurile, nu așa să ne protejeze, Doamne ferește să se grănească. Nu au învățat despre cât de grav e electricitatea. El era inginer electronic și... Ți-mi-te odată a venit acasă. Bă, băieți, probabil o fi auzit că noi ne-am jucat cu priza și vine. Băie, haideți repede aici. Bă bun, băieți, puneți așa mâna în gură, așa pe limbă. Bun? Și după aia, haideți aici repede. Și puneți, eu vârt aici și voi puneți aici și aici. Și... Noi, este copii, am ascultat. Tati, ce ai făcut? Asta e electricitatea și-a explicat. Nu. No, Auzi, călin. Te, Dani, dacă voi băgați în priză de 10 ori mai tare decât ai simțit acum. Vrei să bagi în priză. Nu, nu, nu, hai că băgăm în priză! Nu, gata! Și așa n-au învățat, tati, nu l-au protejat și n-au învățat așa pe viu. Bă, uite, asta e electricitatea, același lucru făcut și cu focul. Căline, hai! Ce hai repede! Au văzc ne place la aragaz. hai să vezi cât de fați e focul. No, Bun, și-au prins un Nu, no, repede. Pune mâna acolo. Nu, nu vreau! O luat el mâna și și ne-a învățat puterea focului nu? exact așa și Dumnezeu e un tată iubitor care te lasă să te experimentezi, o, bine nu vrei să te protejezi ok, descurgă-te și lasă unele furtuni în viața ta și poate te, ești în seara și te întrebi, Uite, de ce mi se întâmplă asta Uite, dar ce am făcut și poate Dumnezeu prin mine îți vorbește și spune Î, ții minte lucrul ăla care ți-am spus să-l faci și tu n-ai făcut și exact în domeniul acela ai probleme Poate Dumnezeu ți-a vorbit clar la biserică despre, despre bani, despre finanțe Cum anume să ai grijă Să dai zecea parte din, din, lui Dumnezeu Din salarul tău când începi să ai salar Și tu ne asculți, Și nu mă vezi într-o Parcă mi-a pierdut slujba toate astea Și poate te întrebi Și nu-ți dai seama că Când umplii în ascultare, Ești ca și cum ai, ai părăsit casa lui Dumnezeu De bunăvoie și când ești în casa Tatălui tău, El te protejează. Dar când ești afară, ești de capul tău. Și când ești afară, Satan poate să vină să fure, să distrugă și, Doamne, ferește, să o moare. De aceea, aș vrea înseară dacă vezi la o anumită furtună în viața ta, aș vrea să. Poate că ar putea să fie. Nu spun că e exact, dar poate că Dumnezeu îți vorbește asta să-ți Uite, am lăsat furtuna asta. Și nu e o furtună gravă, nu mai numai te... o, ai... Ești puțin îngrijorat, nu știu ce Dar lucrurile pot să devină mai grav Mergem mai departe Versetul cinci, Corăbierii s-au temut, au astigat fiecare la Dumnezeu lui o, Fiecare uh, Și-au aruncat în mare uneltele din corabie Grav, când, ca și uh, corabier, uh, Ca, să, ca să, facă, să o facă mai ușoară Iona s-a făgărut în fundul corabiei S-a colcat și-a adormit Dus El și cum, a, asta nu-i pentru mine, știi? O încercați ca ștruțul să-și bage, să bage în nisip capul, a, asta nu e pentru mine. Asta e una din. Nu știu dacă ați observat, eu lucrez cu copii și îmi dau seama a, de. știu cine a greșit. Că se vede la, mai ales când, când e vorba la o întâlnire din astăzi copiii sunt aici, imediat îmi dau seama ce a găsit. Dar dacă îi întreb, nu, eu nu, nu, n-am -am, trasul de codiță nu. A, exact așa a făcut și Ona. Nu, nu, nu, doamne, nu sunt eu, nu, nu, eu mă duc să mă cunoceau, băieți. Nu știu o dea seama că e vorba de el. El era cu musca pe căciulă. Și asta e una din tendințele noastre, să te ascunzi. Să te ascunzi după, a, să pui o mască, a, tot e ok, ești ok? Da, tot e ok. Ești ok? Da, mă. Și între timp, în viața ta sunt furtuni, nu te deschizi la nimeni de biserică. Ideea următoare, când vin biserică, suntem parte dintr-o familie. Și într-o familie adevărată, dacă chiar... Uh, Într-o familie adevărată există sinceritate unde, În relații adevărate Există sinceritate E ok să te deschizi normal la persoane de încredere Nu la oricine Care după aia să-L să spună peste tot Dar e ok ca să mergi să spui Uite, n-am ascultat pe Dumnezeu în domeniu acesta Vreau să mă întorc De la neascultarea mea Vreau să încep să-L să ascult pe Dumnezeu Și nu Un lucru care aș vrea să te încurajez Nu te ascunde nu încerca ca să te, te baști acolo undeva și să crezi, oh, Dumnezeu nu o să vadă. Dumnezeu vede tot. Asta e faza. Că de multe ori, și eu, știind toate astea, crescând în biserică, vă spun sincer, și eu câteodată, e ca și cum, ah, na, tot e ok. Ce? Ha, mi și Dumnezeu încerca să spună căline, ce faci? Eu încerca, ah, oh, tot e ok. Ce să joc teatru? Am învățat lucrurile astea, dar mi-a seama cu timpul degeaba. Dumnezeu oricum știe tot ce se întâmplă, tot ce am făcut. Și vede inima mea acum. asta e tendința noastră să ascundem, să acoperim și interesant că corăbierii uh, imediat vine cârmacul la el și s-a apropiat de el și spune ce dorm, ce dormă? mă Scoar te și cheamă pe Dumnezeu tău poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri necreștinul cârmaciul vine la el și spune bă, tu nu vezi că murim ba, fă ceva, fă și tu ceva și parcă îl văd pe Ioana noastră ridică, o oh, oh, da, da, oh, scuze n-am știut, am știu, da, aici, am dormit, oh, nu, nimeni nu mi, zis, în astăzi, uh, uh, mi a zis, fază din asta, știi scuze, nu am spus că cine e bun la scuze nu-i bun la nimic altceva de uh, ai grijă când găsești prea multe scuze, bun și se trezește și parcă văd ok, parcă văd cârmaciul să stă el, ok, te rogi și parcă văd Ioana <coughs> Doamne, salvează-ne uh, și parcă spun o rugăciune din asta așa anemică și Dumnezeu, interesant cum, totdeauna El răspunde la rugăciuni. Tatăl meu, când a mers în state în anul 90, El avea afacere aici, era păstor, chiar a început o biserică aici în oraș și merge acolo ca să adune mai mulți bani pentru lucrările care Dumnezeu a pus pe inimă să facă și când este acolo, îl întreabă un păstor uh, N-ai vrea să vii aici să, să studiezi la universitatea noastră? El... A, ah, ok, dar s ocupat, ah, nu, roagă-te. A, ah, ok. Și a doua zi dimineața uh, era rușine ca să, să, vină, să vină dimineața să întrebe pastorul celălalt, uh, te-ai rugat, ce-ți-a ce vorbit Dumnezeu. Și așa că la micul dejun O spus așa, au rugat că vrei să vină aici, ok, vorbește și au să mănânce. Și dintr-o dată, Dumnezeu îi vorbește clar. Ț-am deschis o ușă, vin aici, roagă tu să vezi aici. Nu știu exact cuvintele, dar cam asta a fost mesajul. Vou, wow, direct! Exact așa se întâmpa și cu Iona. Cum s-au rugat. Dumnezeu, imediat le dă o idee la corăbire. Bă! Știu știu știu ce trebuie să facem? Care careva dintre noi o greșit, a făcut ceva. O, cum, cum îți iei și cum era pe lumea respectivă Un o, o, furiat! Dumnezeu! Și cine știe ce a făcut? Hai repede să tragem trage la soți. Se pune să trag la soți. Interesant, sorțul cade exact pe Iona. Toți mele la Iona. No, frate, care e problema? Și Iona, îl găsim. În versetul mai departe, în versetul 8, spune: Atunci i-au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi în aceasta. Ce meserie ai, de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: Eu sunt evreu, mă tem de Domnul, Dumnezeu cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o amare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci deci, oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă, aruncați-vă în mare și marea se va liniști față de voi. Și că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărătea tot mai mult împotriva lor. Și uitați-vă, veste 14. Atunci au strigat către Dumnezeu și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestea și nu ne împovăra cu sânge nevinovat. Că și tu, Doamne, faci ce vrei. Oamenii ăștia necreștini au auzit toată situația lui Iona. Și ei și-au dat seama. Wow! Omule, cum ai putut să faci așa ceva? Dumnezeu ți spus ceva, ți-a spus clar și tu nu ai făcut. Cum ți-ai permis? Uite, acum ne-ai băgat pe toți în, în, în oala ta. O minciună pe care Satan... O propagă și, -o propag... și mie mi-au mi spus-o de multe ori: Căline, e ok, păcătuiești. De... Numai tu o să fie afectat dar ceilalți din jur nu o să fie afectați. Minciuna Orice păcat, dacă tu ai în relație cu alții, va afecta așa acele persoane. Și necreștinii aceștia, ei, văzând situația asta, inima lor era mai sensibilă. Și oameni care nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu, ei erau cu huba, huga și prostile alea cu alți Dumnezei se închinau cine știe la ce ei s-au smerit și s-au dat seama, wow ăsta e Dumnezeu și au început să aducă jertfe au început să se roage e grav când ajung necreștinii să se uite la situația ta și să spună dar ce faci ăsta ar fi un alt mod prin care Dumnezeu te-ar mustra dar ce faci și au folosit pentru Iona niște ne aș vrea ca să nu ajungi acolo aș vrea ca să să vezi furtuna, furtuna din viața ta că sunt acolo fiindcă Dumnezeu te iubește și ca un părinte bun uh, lasă anumite lucruri, te lasă de capul tău ok, vrea să învețe pe pielea lui câteodată, uh, cum spunea atât când este o cântare de la DC Talk, people have to learn the hard way I guess I'm just the kind of guy that has to learn find out for myself ok <laughs> dar ideea e, nu mai trebuie să înveți pe pielea ta nu fii tu care trebuie pe pielea ta să înveți tot Iona interesant. Corăbierii Biblia spune mai departe că eu am început să aducă șefe jurinței lui Dumnezeu. Sor de păcate lor au spus, gata, tu ești singur Dumnezeu, am întâlnit pe Dumnezeu. Și interesant, eu a știa că din cauza lui s-au întâmplat toate astea. Și totuși au rămas încăpățânat. nu au făcut nimic. Și aici, în timp ce am citit partea asta, Dumnezeu mi-a spus și mi-a dat seama, noi cei care... Am crescut în biserică Sau care am fost de va timp Tot auzi unele lucruri Un adevăr Mă, mă nu mai, mai trei așa în mințul Mă, nu mai purfim. Mă, mă a, a, ascultă Dumnezeu când îmi spune să merg să faci aia Și din cauza că le auzim din nou Și din nou Și din nou Și a, n din nou Și din nou Și din nou Ce se întâmplă Ne împietrim inimile Și devenim așa de încăpățânați Cum a fost Iona Irak, Deci dacă îți deschizi ochii, te uiți la toată situația, e clar că Dumnezeu a trimis furtuna, uh, sorțul căzut pe el, cu toate astea el uh, nu s-a căit. Nici atunci. Cum, ok, știi ce, dacă Dumnezeu vrea să mă mară, uh, ce. Și pot să ajungi și cunosc persoane. Chiar zilele astea am vorbit cu o persoană. Nu are nici. rost. N-are nicio rost. Probabil că o să mor. A? mai am câteva zile și o să mor. Serios. Și... Uh, Ajungi acolo când nu mai A ce mă trezează? Ajungi așa de încăpățânat, de fapt, ce se întâmplă? Ești așa de legat de minciunea lui Satan și Satan, fiindcă tu ai lăsat neascultarea, e ca și când deschizi o ușă și vine Satan și te leagă cu un lucru și cu altul și cu minciuni, uite Dumnezeu, e rău, uite ce Dumnezeu, ce Dumnezeu, ce Tată ar face așa ceva, când acolo el de fapt te iubește. Și vine cu minciuni și te leagă cu minciună cu altă, încât ești acolo nu, nu. Și de multe ori, în biserică, sunt cei mai încăpățânați oameni. Oameni orbi. E clar, orice și un necreștin al. Wow, bă, dar tu nu-ți dai seama ce se întâmplă, bă. Iona, bă, dar trezește-te. El paralel, încăpățânat. E aia un lucru care e foarte important. În ce Dumnezeu îți vorbește, orice în biserică, îți vorbește ție personal, ascultă de El imediat. Cât de micuți lucruri ar fi? Învață să-L asculti. Sau dacă, dacă ai dat un bar, repede, lasă-te, lasă-te de ace. Dacă David, dacă David și-ar fi cerut iertare, cu a păcătuit cu Bathsheba, dacă citești și studiești puțin Biblia, se, se cred, unii teologi cred că chiar un an și ceva, David nu și-a cerut iertare lui Dumnezeu. Și a încercat să ascundă, o trăit viața, a avut un fiu, fiul a murit, ok... Și aflăm în Biblie, în câțiva sani, simțea că oasele îi se, îi se seacă, îi simțea că nu mai avea viață. Și după ce a venit Nathan și l-a confruntat și cere iertare, după aia a venit din nou viața. Dumnezeu se depărtează și te lasă. Ok, nu vrei să asculți. Dumnezeu nu îți dă ție alegerea. Alegerea este a ta ce vrei să faci, nu te forțează. Mă iubește mă, ascultă. -mă. Nu. Îmi spune, dacă mă iubești. E păzi poruncile mele. Dacă cu adevărat mă iubești, o să păzești poruncile mele nu din, cum a spus și uh, acum uh, vinerea trecută, Michael, nu din că ești forțat, ci din dragoste. Te iubesc, Doamne, de aia te ascult. E clar că Ionan avea o relație foarte strânsă cu Dumnezeu. Și nu a ascultat. Și au ajuns în situația asta destul de gravă. Și în situația asta Putea, domne, atunci să-și iertare Atunci cu corobere. Uai, băi, eu am greșit, mă. Uai, și să se pună în genunchi și să spunem: Ce iertare! Înainte lui Dumnezeu, uai, iertați-mă că v-am băga și pe voi în barcă cu mine. Uai, n-am vrut, îmi... sincer, îmi pare rău. El. Ok, aruncați-mă, nu, no, face ce vreți Cum mine. Nu cred că asta e singura șansă. Nu, no, aruncați-mă mare, asta o să mor eu. E, ok. făcut pe victima. Și sunt unii care asta le place. E ok, Dumnezeu mă pedepsește acum. Ah, scurtificate, Slovita. Și le place la Unic. Atenție. Să primească atenție. Dacă o astfel de persoană, ei, trezește-te avem toți avem nevoie de cineva care să se trezească și să nu să tot să aibă nevoie. Oh, cum e? Eu iar iar iar iar eu cu geda Eu și cum ai ești? Ioi. iară s-a întâmplat din nou. Ce, Dumnezeu, mai mare este cel ce trezește în tine decât cel ce este în lume. Cerem-le, Doamne, ajută-mă să pieruiesc. Doamne ajută-mă să biruie, să stau împotriva acela ce Satan încearcă să aducă împotriva mea Am dă putere, putere Doamne să mă împotrivesc lui Satan și, și minciunilor lui ia cuvântul și împotrivește lui tu nu, nu ești un nimeni, Biblia spune că El ne pune în noi, odată ce ne naștem părăția Lui, ne dă o natură nouă tu nu mai ești același am fost din împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine El îți dă puterea că sincer eu am încercat să mă nas de păcat. De păcate, de unele păcate sincer am bă, cu toată inteligența mea, facultate, masterat, nu știu ce, am încercat să mă las. Nu am putut, sincer. Nu am putut. Până când am spus, Doamne, dă-mi tu puterea, Hristos locuiește mai mult în mine. Am stat mai mult în prezența lui. Vreau să mă umpli mai mult, am, am luat cuvântul lui, l-am pus în mintea mea, am început să gândesc cum gândește el. Am început să primesc puterea lui. Și în timp ce am făcut asta, am ieșit și pot să trăiesc liber de orice păcat. Iona, în situația asta, Grav de tot. Deci, o situație gravă. De aia am zis, astăzi vom fi genii, vom învăța din greșelile lui. Nu fă cum a făcut Iona. Ajunge grav de tot și, în cele din urmă, ajunge în mare. Dumnezeu, uitați-vă! Putea să lase, bă, ăsta e. Ce să mai fac cu Iona? Gra Uite, după atâtea faze, Iona tot încăpățânat, nu vrea să-și arătare, nu recunoaște că el a greșit, nu m-a ascultat. Putea să spună, nu, știi ce, ăsta e un caz pierdut, bun, uh, hai că chem pe altcineva să meargă la ninivec, asta deja am o sătura, încerc să vorbesc, fac minun, bine că nu o să învâr pământul pentru el ca să, uh, deci ce să mai fac pentru el? Uitați-vă ce multe iubește Dumnezeu. Este un verset care, în Apocalipsa, spune următorul lucru. Apocalipsa, capitolul 3, nu trebuie să deschideți acolo, deschid eu, Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 19, spune, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Exact ca un tată. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Când tu intri în familia lui și tu faci o boacănă, dacă Dumnezeu nu te pedepsește sau nu te mustă, nu te sfătuiește, înseamnă că nu te iubește. Dar nu asta e Dumnezeu nostru. Vedem că îl iubește pe Iona așa de mult încât eu sincer, acum sincer, eu lucrez cu copii și încerc să ridic lideri și câteodată așa, bă, dă un încolo de rabă. tătii îți spun, tot îți spune, nu, nu, nu, vrea să înțeleagă. A, dă un încolo de. Iona, știi ce, vino peste un an și mai vorbim, dacă vrei să fii în echipa mea. Dacă mai vrei să faci, faci un Dumnezeu, uite, el, el spune, eu mus și pedepsesc pe tot cea pe care iubesc. De aceea fi plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu bate la ușa lui Iona, îi spune: Uite, vreau ca să fii cu mine, vom face ceva foarte fain va fi o trezi, vreau ca să-ți fac ceva în orașul Ninive. Vino cu mine, încredete, nu trebuie să-ți dau prea multe detalii. Nu. Bate a doua ok, trimite o furtună. Iona, hello, trezește-te, e furtună din partea mea, ok, ding ding, trezește-te. Iona, nu. După aia trimite corobieri. ca sorțul pe el, curăbierii, bă, ce faci? Iona, nu. Și ăștia, nu, bun, te aruncăm în apă. Nu, tănuse ăsta Bă, încăpățâna de rup vine ca să-l lovesc dacă, dacă, dacă aș fi fost în momentul ăla Numai tot bar la ușă, bum, dacă aș fi eu Și după aia Dumnezeu Bun, în loc să-l omoare să -l lasă să moară Putea, Ok, bun, nu vrei, te las În voia ta, trimite un pește și dă încă o șansă Trimite un pește Care îl ia și îi dă încă o șansă Faza următoarea E încă o șansă, dar e puțin destul de gravă șansa. Imaginați-vă că ești în stomacul unui animal. Nu știm ce animal au fost, multe variante, ce ce de, de, de animal au fost, da. Imaginați-vă că ești acolo în stomac. Ok? Bun. Sucul gastric. Ați învățat la biologie? Deci, uh, la care îl simțiți câte dată când aveți gaze. Nu no, bun, ok, nu intru în, sub, în uh, prea adânc. Bun. Îl simțiți puțin, nu-i nu nu chiar așa fain. Bun? Uh, ideea e acolo ca să, să digere. Imaginați-vă cum era pielea lui Iona. Deci destul de grau. Ăsta, dacă era, era negru sau bronzat înainte, au devenit alb-roșiatic. Bun. Pe deasupra, cine știe ce era acolo în stomacul peștelui ăla? Cine știe ce dihanii sau ce prostii erau pe acolo? Uh, în plus... Unde credeți? Că nu sunt eu expert. Deșină. Toate. Imaginați-vă ce, ce mirosuri era acolo. Ok, no, nu vreau ca să merg. Ok, mă opresc aici. Dar imaginați-vă ce grav. Știți ce cred eu? Că, că înseamnă peștele. Peștele e ca și cum Dumnezeu îți dă ultima șansă și se depărtează și mai mult și spune, te lasă într-o închisoare. Acum, Iona nu avea nicio scăpare. Deci, ori moartea era ca și cum cu secundele. Oh my gosh, am gonna die. Uh, și asta, a, asta face Dumnezeu. Un lucru care se va întâmpla e că dacă tot rămâi încăpățânat, el te va lăsa să devii captiv. Să devii sclav al lui Satan. Să devii sclav a unei situații în care nu mai poți ieși afară. Poate situație financiară, poate situație într-o relație. Dintr-o dată îți dai seama oh mă, g She's pregnant. Însărcinată. Ok. Nu-i de râs? Wow. Fuh, situație gravă. Sau alte situații te prinde într-o într într situație cu nu știu cine, ai luat ai, tu aveai probleme cu păcatul de a fura ai furat de la cine nu trebuia okay? și ăla vine domne cu gașca e pe drum și urmează să-ți dea o bătaie că de bagă în spital sau cine știe ce altă situație Dumnezeu, te va, fiindcă te iubește, e ca și cum te lasă dar în același timp are ochii, a ținit asupra ta o trimis peștele, nu a murit încă okay? nu a murit, nu l-a lăsat pe satan să-l moare dar un lucru care se va întâmpla, dacă nu ierți, Biblia spune că va trimite chinuitorii. Dacă, sau orice, dacă, dacă, poate cu finanțe, nu știu ce ai, ai, o să trimită și te trezești într-o situație în care era ultima șansă a lui Iona. Și sincer, mă bucur, mi-e -mi plac happy endings și la orice film, dacă merg la un film și o la murit, uite, nu... No. Am, Mi-am pierdut timpul m-am uitat nici viața mea la filmul ăla Mai sunt câteva filme Miliun doar baby Dacă ați văzut uh, M-am uitat până la partea când mi a dat seama O, oh, măgă, asta o să moară Fata asta o să moară Nu, no, știți ce? Mi-am pierdut jumătate, o oră din viața mea uh, În fine fai, Faza faină e că Iona se trezește în mijlocul acelui purți <laughs> Ok? În mijlocul stomacului se trezește Și cere iertare Dumnezeu Își dă seama Ok, mai am câteva ore și probabil o să mor și ceri al Dumnezeu. Și vedeți, ești, ca și fiul risipitor, Iona se trezește și se amintește. Wow! Are un moment în care, cum spune Biblia, că fiul risipitor, când era acolo cu roșcovele și mânca și mânca și mânca. Cum era Iona în situația asta? Era și el cu alte roșcovele de la pește. Și se amintește. Mă, dar fain era când eram în ascultare față de Dumnezeu. Și se amintește ce bun e Dumnezeu. Se trezește la realitate Mă rog ca seara asta să fie o astfel de moment În care tu te trezești Și orice, sincer de dragul tău Dacă este o singură persoană în seara asta Cărea Dumnezeu i-a vorbit Eu sunt absolut foarte fericit Dacă Dumnezeu ți-a vorbit Și dacă tu faci ce Iona a făcut în cele din urmă Și tu te trezești Poate că nici n ai ajuns la partea cu peștele Nu ești închis Interesant că spune pește exact așa se numește ea care se ocupă de prostituate. Interesant În fine Dar sper să nu fie ajuns chiar așa de departe Sper să nu fi ajuns chiar așa de departe De ce să nu te oprești la furtună? Știi ce? De ce să nu asculți direct Și să-ți formezi un obicei În care totdeauna să asculți. Și Dumnezeu Fiindcă El este așa de Ca și Tatăl din, din, din pilda Fiului Risipitor Îl primește Iona Ăsta e Dumnezeu Sincer, și acum La 28 de ani O dau în bară Și săptămâna trecută am dat-o în o odată Și ce am văzut Și ce văd Este că Dumnezeu este un Dumnezeu Care te iubește Și de fiecare dată Cât de, cât de grav, cât de dai, cât de grav da, o dai în bară El este gata să te primească înapoi Eu am simțit săptămâna asta și tu poți să simți în seara asta. El este un tată iubitor care este cu brațe deschise. Hai, hai înapoi. Hai înapoi la mine. Dragă, să te iubesc. Vreau să în brațe. Uite, am trimis furtuna, am trimis oamenii aia să spună, să te trezească. Am trimis și chiar peștele. Închisoarea aia în care... Te... Toate fiindcă te iubesc. Te-am te pedepsit, te-am am lăsat mustrările, te-am te mostrat, fiindcă te iubesc. Că sunt un tată bun care nu vreau ca să o duci rău mai târziu. Mai bine gustă acum puțin. Puțină durere decât mai târziu Mai multă durere Ăsta este Tatăl nostru ce cer ceresc Și dacă ești într-o situație În seara asta în care, în care simți că ești prins Ești sclav Ai, ai, devenit într -o, ai, pus, ai ajuns într-o închisoare Vreau să spun că Isus Hristos El este salvatorul El te poate salva Dacă e vorba de orice fel de situație El este eliberatorul Dacă ești captiv demonilor Și nu poți să, să, să Vreau să spun eu am, am fost și eu Și am fost eliberat Dacă ești bolnav într-un fel o venit boala respectivă și tu știi Când în cauza că n-ai ascultat El te poate vindeca Pe mine m-a vindecat acum două săptămâni De streptococ Și te poate vindeca și pe tine Faza frumoasă este că Iona după aceea În faza în care el a ajuns După aceea Dumnezeu Fiindcă el s-a -a pocăit a, s -a, Dumnezeu l-a ridicat și l-a ajutat să-și îndeplinească destinul. Un lucru care se va întâmpla, chiar dacă ai dat o în bară până acum, asta poate să fie seara ta în care tu te întorci și începi să-ți îndeplinești visul pe care Dumnezeu l are pentru tine. Și el a mers la Ninive și Ninive s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu l-a mai învățat câteva lecții acolo, dar s-a întors la Dumnezeu. Și știi ce se va întâmpla? Dacă în seara aceasta tu vei recunoaște situația în care tu ești și nu vei lăsa mândria, o ce crede la sau Și vei spune, uite-mă. Mă căiesc. Poate că ești chiar la început, doar a, acum, înainte de tineret nu l-ai ascultat pe Dumnezeu. Și vei să-ți ceri iertare. Fiindcă cu cât aștepți mai mult, cu atâta consecințele devin mai multe și mai multe, cum s-a întâmplat cu David grav de tot. Dar în timp ce tu o să-ți ceri iertare și te întorci la el și alegi să mergi înapoi pe calea ascultării, Dumnezeu va aduce trezire în viața celor din jurul tău, cum s-a întâmplat cu corobierii, și va aduce trezire în orașul nostru și în orașul tău, dacă ești din cluj. Astăzi, Dumnezeu, cred că ne-a vorbit. Și este timpul să ne întoarcem de la neascutare, înapoi la ascultare. Haideți să chiedem ochii și să ne rugăm. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că în seara aceasta Tu ne-ai vorbit așa de clar. Doamne, ca un iubitor. Doamne, Tu ne-ai sfătuit, uh, ne-ai Doamne, pe unii dintre noi uh, poate sunt, poate, în pedeapsă, fiindcă ne iubești, Doamne. Și ne vrei binele, Doamne. Ești un tată care chiar vrei ca copiii tăi Să ducă bine Să fie de succes Și Doamne vrem să-ți mulțumim Că ne iubești cu astfel de dragoste Și că Doamne nu te-ai N-ai te -ai renunțat la noi Chiar dacă Doamne am fi meritat să, să renunți la noi Că de multe ori am, am stat și am fost încăpățânați Doamne Îți mulțumesc că astăzi Ai vrut să-ți arăți dragostea ta Mila ta față de fiecare dintre noi Îți mulțumesc Doamne Așa, ca să continui să stai. Și așa te gândești exact ce anume să a vorbit Dumnezeu și ce și încă n-ai făcut. Poate au fost acum câțiva ani, el a cerut ceva. Și de atunci ai, ai, ai, ai trăit în neascultare. Vrem să aplicăm. Nu numai să, să, wow, ce fain a fost, Iona, wow, super. Acum trecem la partea în care vedem, ok, răspunde, Dumnezeu -o, ne o vorbit. Și acum răspunde. Și asta te gândești care este acel lucru. Și mă rog, dule Sfinte, mă rog ca tu să le reamintești dacă sunt lucruri care, în care nu te am ascultat. Dar în timp ce majoritatea dintre noi stăm și ne gândim la exact, care este exact specific lucrul acela. Dacă ești aici în seara aceasta și uh, poate am venit de mai multe ori, poate astăzi e prima, prima ta dată când vii aici la biserică. Vreau să spun că Dumnezeu este un tată iubitor și El ne-a creat pe toți și El vrea ca un tată adevărat, ca să te cunoască și tu să-l cunoști pe el. El nu te-a părăsit niciodată, dar noi prin păcatele noastre ne-am depărtat, am fugit de el. El este gata să te primească înapoi. El te, el te așteaptă cu brațele deschise Adică te iudește. Și gata să ierte orice ai făcut tu ca să stai departe de el. Ai fost rebelios, ai tăcă. El este gata să te ierte. Dacă ești în seara aceasta, prin mine, El te cheamă și spune n-ai vrea să fii și să începi să te apropi de mine. E simplu. Prin Iisus Hristos e posibil. Fiindcă El a murit la cruce, păcatele tale pot fi iertate dacă îi ceri asta lui Iisus. Și Dumnezeu tată te iartă. Și apoi poți să începi să te apropii de El. Dacă tu ești acea persoană, Aș vrea să-ți dau oportunitatea în seara asta, așa cum stai acolo, să te rogi împreună cu mine și să-i spui, astăzi mă predau ție, astăzi vin apoi la tine și te aleg ca tu să fii Dumnezeu. Nu e cea mai importantă decizie din viață. Înainte de căsătorie, înainte de orice altceva, cea mai importantă este cine este Dumnezeul tău. Eu l-am ales pe El. Și de, de când l-am ales? De peste 16 ani, mai mult de 16 ani. Nu m-a dezamăcit, ci de zice ce trece, mă uimește. Dacă tu ești acea persoană și spui vreau și eu să. asta să-l aleg pe Dumnezeu. Acolo unde ești? Aș vrea. aș vrea să ridici o mână să văd cine, e, cine ești tu, și după aceea o să ne rugăm. Toți sunt cu ochii închiși, așa că ei sunt tine și Dumnezeu. Mai eu vreau să văd cine anume este acea persoană. Spui că vreau să mă rog. Și o să te conduc într-o rugăciune, ne rugăm împreună, după aceea o, o să te ajutăm.